Rugăciune pentru taina și minunea dorului dumnezeiesc. Aleluia slavă ție tață ceresc, a toate făcătorule. Te iubim și te rugăm, împlinește cu noi taina și minunea dorului dumnezeiesc. Ca să ne curățești, de cele lumești, să ne sfințești. Să ne desăvârșești, să ne îndumnezeiești, cu tine să ne unești, în cunoașterea ta să ne împuternicești, fiindcă te putem cunoaște prin har doar în măsura în care tu ne cunoști. Sau cu puterea ta vii ca să te sărășluiești într-un noi, împreună cu Fiul tău cel iubit și cu Duhul tău cel sfânt. Atâta cât ne cunoști, căci ai tăi să fim ai binevoiți. La sânul tău cel părintesc, ca niște fii rătăcitori, ne-ai primit. De rele și de nevoi ne-ai curățit ne ferit, ne ocrotit, să vedem minunile tale cele nemăsurate, să te contemplăm cu toată puterea sufletelor noastre, ne-ai învrednicit. Cu veșnicia, nehotărnicia, necuprinsul tău ne-ai uimit, fiindcă ești minunea ta cea mai presus de toate minunile care este o lumină, o iubire, o cunoaștere, o bunătate fără de sfârșit. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, la toate făcătorile! Te iubim, te rugăm, împlinește cu noi minunea dorului dumnezeiesc. A dragostei tale de nesuportat, care topește, arde, purifică, sfințește, mântuiește, desăvârșește și dumnezeiește, prin harul, prin lumina cea dumnezeiască. Iar din fața ta se răspândește, cu frumusețea feței tale, pe cei ce te iubesc îi fericește, îi schimbă la față. Le dai chipul tău cel Dumnezeesc și asemănarea cu tine, cu Fiul tău cel iubit, cu Duhul tău cel Sfânt. Sufletele noastre le primești, căci sfatul cel Dumnezeesc să facem pe om după chipul și asemănarea noastră la chemarea și aducerea noastră în fața ta se împlinește. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc ca toate făcătorurile. Te iubim și te rugăm, împlinește cu noi minunea dorului Dumnezeiesc. Prin el, unirea ta cea dumnezeiască. fiul tău cel iubit, unul născut cu noi, se săvârșește. Cu frumusețea lui, cea mai presus de orice gând nefarmecă, ne răpește. În jurul lui, ca niște îngeri, serafim. Sfinți cu ioși pe toți cei ce iubesc îi primește. Înveșmântul de taină al minunilor tale îi învelește și îi înveselește, căci pentru ei a făcut și a rostit cuvântul: fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu.